Rugăciunea a 52 -a, pentru dobândirea credinței care mută muntele neamului nostru la cer. Aleluia, Doamne Israelistoase, te iubim, te slăbim și te rugăm. Dăruiește credința care mută muntele neamului nostru la tine, ca să ne luăm crucea neamului, să-ți urmăm ție și să auzim în peștera inimii noastre glasul tău rosind porunca. Aruncă-te în marea Duhului Sfânt ca să te vindec, suflete slăbăc de neputințele tale, și să-ți iei ca pe un pat crucea, ca să n-ai unde să pleci capul, fiindcă așa trebuie să mi urmez mie. Aleluia Doamne, Iiseristoase, te iubim, te slăvim și te rugăm, dăruiește ne credința care mută muntele neputințelor noastre în apa vie a Duhului Sfânt ca să rostească glasul tău, pentru noi porunca, vină-o după mine, și să intrăm prin poarta Luminei, a Sintei Slave, și să aflăm pășunea cea duhovnicească. Aleluia, Doamnei Săristoaste, iubim, Te slăvim și Te rugăm. Dăruiești necredința care mută muntele nesimțiile noastre împietrite în lacrima milei tale ca să dobândim botezul lacrimilor, pocăinței, evlavii, Smereniei, Milii și iubirii, care curăță veșmântul de nuntă al sufletelor noastre și să nu pătimim o sânda care așteaptă pe cei care n-au veșmântul de nuntă.